Того дня Годой так і не зміг поїхати. Він був уже й зібрався, та біля колодязя, де косарі поїли його коней, підковзнувся на льоду і звихнув ногу. Спершу думав, що минеться, та на коня сісти не знайшов сили. Коліно йому наче задубло. Спираючись на довгий меч, князь Годой ледве дошкандибав у хором. Певно, боліло дуже, бо Годой зблід, і чоло йому вкрилося рясним холодним потом, але з вуст не зронилось ні стогону, ні півстогону, луганський князь навіть бадьористо сміхався до Богдана, і це ніби змирило з ним київського володаря. Посидь у Києвому городі, княже, так їхати не личить. Богдан звелів челядникам перенести хворого на спіднє повершя, де стояла широка піч і було тепло. Годой не заперечував, і господареві навіть здалося, що він радий своєму зувіччю. Гатило сам дивувався, що так раптово змінились його почуття до луганського князя. В світлиці сиділа стара княгиня, запнута вдованим полотком по самій вічі, бо так велить покон землі руської, але розмовляла з хворим гостем вільно й невимушено. Говорили про його батьків і про спільних, невідомих Богданові родичів. Коли Богдан зайшов, мати встала з лави і незвично клопітливою ходою подалася геть. Богдан вийшов за нею аж у сіни. Дивився, поки відчинить двері на свою жоночу половину. Однак стара княгиня й не обернулася. Здивовано хмикнувши, Богдан зачинив по собі і сів подалік. Йому подумалося, чи не руська молода господиня стала причиною того хвилювання. Він поспитав Годоя. Що, я звить? Біль десь-то був і справді великий, бо гість навіть не відповів. Лише махнув кволо рукою. Київський князь хотів був йому сказати щось таке приємне, та слова повільно спливали в пам'яті, і доки пригадував, рипнули двері, і на порозі стала княгиня рада. Богдан глянув на неї і одразу зрозумів, і що трапилося, і чому тоді мати так поквапно зникла на своїй половині хати. Стара господиня стояла в навстіж очинених дверях, у світлицю тягло холодом, але так треба було – і ніхто на те не зважав. У руках у неї Богдан побачив здорового зузулястого півня з широким ярим гребенем і такими самими борідками, що спадали йому на рябі могутні груди. «Маєш півника, княже Богдане!» Врочистим голосом рекла стара княгиня і низько вклонилася синові. Той поволі встав, підійшов до неї й мовчки поторкав птаха за червоний клобук. Півень невдоволено киркнув на його руку і тріпотнув головою. «Півник?» – перепитав князь. «Маєш півника ще одного!» – вже не так урочисто відповіла стара господиня. «Коли?» «Осе!» Вона простягла йому золястого рибинача і знову вклонилась. Богдан узяв його і пішов повз матір на ганок – тоді, згадавши, разом із птахом в одній руці, збігав на гору й повернувся вже підперезаний мечем і в теплій овечій гуні, виквашеній у дубовій корі. У двірці вже зібралося чимало люду – і челядники, і роби княжі й можі, і, і підлики яни. Підлий, простий, підлеглий. Чулися збуджені веселі голоси, і коли київський князь повернувся назад до Годоя, в наквацьованих кров'ю руках його була тільки зозуляста і гриваста півняча голова. Князь аж сяяв від радощів. Годой підвівся на вистеленій бурим ведмедном лаві і узяв ту голову, і обидва так старано роздивлялися її, ніби могли помітити в ній риси юного київського княжича, який народився кілька хвилин тому. «Першого Данком є на рік», – поспитав Годой. «Данком? Ліпо є, що не курай з цього разу!» «Так є!» Вони старано уникали слова «син», бо не можна згадувати людину, перше, ніж її вречено буде котромусь кумирові. Київський князь, побоюючись, аби гість не переступив покону пращурів, бо від христа тих можна сподіватися всього, поквапливо сказав. «Вочинив єснь требу всеміжному юру!» Нарікає йому сина свого. Тепер можна було не боятись уроків. І він, а по ньому і князь Годой, полегшено зітхнули. «Юрко!» «Так буде!» – відповів київський князь і знову почав ворожити на північній голові, бо там усе сказано. І яким виросте новий княжич, і що робитиме, і скільки перемог на ратному полі матиме за своє життя, і скільки поразок». Увечері на горі княжого хорому зібралася весела учта. Учта – урочистий обід пошанівок. Годой, спираючись на довгий меч, піднявся й собі з на другий поверх. У найбільшій княжій світлиці сиділи всі значні люди князівства. Навіть чилядникам і робам було виставлено в підклітях кадь-меду і сити кілька дзбанів. Сита – безалкогольний напій з меду приїхав і тесть князя Київського в Руцький князь Воєбор. Старий надзвичайно тішився, що його донька Русана дарує князові тільки чад Можицького шибу. «Чадо Можицького шибу? Хлопчик!» Добре випивши, він перекрикував усю весільбу. Речи, княже, ліпаємо я кров!» Богдан удоволено кивав головою і пив, і хоч настояні меди не брали його, та настрій мав добрий, веселий, бо такий можеський чаду двічі підряд народити – неабияка достойність. Києвому городові треба можів ратних, сміливих, і про це князь говорив того вечора не раз і не двічі. Годой не був п'яний, бо пив мало, вів здалеку і ніколи не закінчував своєї думки. Богдан же швидко розгадував його хитрощі, і це теж додавало настрою. Греки не познають нашу звитягу. Вони дають Великому князеві дань. То не є шани, княже, лиш у бояться мечів наших. Слава й за те. Слава! Та чи надовго? Вони гнусяться м поганців. Годой, не знавши, як вимовити те слово, щоб не образити Богдана, тепер кивнув. Я ніколи не начеплю своєму синові Христа на шию. Розгадавши, куди верне Годой, усміхнувся київський князь. Годой похилив голову і теж усміхнувся. Речи своїм грекам, що київський князь Богдан Гатило також гнушається їхніх кумирів. «Бог єдин є, княже!» – нагадав луганський гість, але в душі поцінував киянина. Той таки не сказав «гнушаються твоїх кумирів». «Ти чув, Єси, про Юрій меч?» Годуй пильно вдивився київського князя і не зразу відповів. У світлиці було гамірно, задушно і півтемно. Горіла тільки свіча біля них та смоляна скібка над протилежним краєм столу. Косар спробував упіймати вираз Богданових очей, але не зміг і відповів зовсім не те, про що його питано. «Тепер найможнішим оружжям є...» – Богдан докинув. «Я відаю, про що ти маєш хід сказати. Хрест? Хрест?» потвердив Годой. «Ти прийдеш до сього, княже, нехай лише не буде пізно. А меча Юрового не згадуй, він приносить котору». «Меч Юра – то є ружжя супроти котори», впевнено заперечив Богдан. «Він видавався й твоєму прадідові не до руки». «Прадіду мій звольнив русь і сіверу, і дерева з-під готів, і лужан звольнив». Поки Годой міркував, Богдан заговорив про геть інше. «Не мислив Єсип, по що грецькі князі та боляри в такій моці суть?» «У якій моці?» «Скоти багато й мають». «Не відаю». «А я відаю, бо вельми багато робів ймуть». «Не знаю. Ти був, Єсип, в греках?» «Був. І многий єсм видів. Багато й мають скоти. А ми смодужчі за них». «Дужчі?» Душ смо, бо їхні роби і челядники втікають одних і біжать до нас. Роб скільки тягне? Десять гривень? А наші роби висиджують на десять гривень, і суть вільні. Я садю його на землю, і він оре її, бо він уже є смерть. А грецькі роби? Роби, суть, робами будуть і до скону. А з роба, скільки яси вбив, стільки й в'їхав. Чи так є? Так... Невпевнено відповів Годой, ще не розуміючи Богдана до кінця. «Дожиємо, що в греків не застанеться робів. Повтікають. А хто грекам ріллю орати йме?» «Княже», – заперечив Годой, – «Христос рече! Всяка волость є від Бога! Прийми хрест на груди і смерти роби, лядник, твердити йме – князь є від Бога!» «Віруєш?» «Вірую», – твердо відповів Годой. Богдан замислився, бо над таким варто було і справді подумати. «Усякий чоловік є роб Божий, так рече ваш Христос?» «Так». «А наші кумири речуть, був Єси робом, робом і по смерті будеш. Був же Єси вольним, і там будеш вольним. Зумів Єси?» «Ні», – відказав гість, бо князь певно мовив про щось складніше, ніж оті слова, що ж за ними крилося, збагнути не міг. А Богдан повів далі. Був єси робом, робом і будеш, а як скинеш ярмо, то вже не роб. Зумів єси? Годой повільно кивнув. Не зумів єси, княже, чуй, русинові гидко робом бути. Чув казання, ліпше бо потятим бути, аніж полоненим. Чув єси? Чув єсмь. Ото такий є русин. Зате він любий Бога свого і волоса, й морани, усі. Ліпше, бо потятим бути, полоненим, І поки Русин тримати йметься свого, доти буде вольним. А грек? Йому Христос рече всі суть роби і на землі, і на небесі. Втече від князя свого роб і радіє. Не втече, що ж, потерпить трохи. На небі всі суть рівні. Так і до чужинців. А Русинова шия до ярмани звикла. Так, бо рече Бог. І дасть Бог, і всі, в кого віруємо. То чиї кумири ліпші суть, а? Богдан тріумфував, бо Годой не міг відповісти на те ні слова, ні півслова. Луганський князь лише спитав. Умієш, княже, письма грецького?» «Вмію», – відповів той. «Один граматик показав у Костянтиновому городі. Пощо питаєш?» «Годой тільки такнув». «А ти вмієш?» «Ні». Богдан раптом подивився на нього майже непритомним поглядом і крикнув. «Зроби диво! Зроби диво, і я вірую!» Усі замовкли тупилися утупилися в князя та його гостя. «Яке диво! Я не апостол, щоб робити диво!» Всі заволали п'яними голосами. «Голіємо диво! Диво! Віруємо!» Годой сидів, як неживий. Поганці знущалися з його віри. «Учини, диво, і князь Гатило накине Христа на шию княжичеві Юрію!» – перекричав усіх Богданів тесть Воїбор. Годою він на думку спадало життя всіляких святих великомушеніків, розтерзаних і зганьблених поганцями, і він приготувався до найгіршого. Перед очима попливло і завихрилось у задушному мареві півтемної світлиці. блискали тільки золоті і срібні гривні на шиях язичників та їхні розжарені медом і хіттю вічі. Велій болярин Борислав, який чув усю розмову, тут таки вигадав. Поставимо 30 лучників із заповитими очима, і вони стріляти ймуть в тебе. Волієш, Чи страхаєшся? Пристав до його думки Богдан. Якщо твій Бог є, Він заборонить тебе. Ти ж віруєш?» Годой чув усе тимов крізь товсту запону. В устаєму мимовільно ворушились чи то в молитві, чи в прокльонах до кровожерливих поганців, і він ледве чутно промимрив у відповідь на Богданове домагання. «Вірую в єдиного Бога!» Світлиці запала тиша, і Богдан теж присмирнів, і голос його був глухий і схвильований. «Віруєш?» «Твій Бог заборонить тебе?» Мовчанка висіла й досі й тиснула всім на вуха. Тоді хтось порушив її. «Віруєш? То йди!» «Іди! Іди!», Іди. Годой, мов непритомний, устав і вибрався з задубового, геть обгидженого недоїдками столу, сперся на меч, потім зробив крок до дверей, і всі розступилися перед ним. Він хотів, бажав, щоб вся путь через довгу світлицю ніколи не кінчалась. Та все має край. Попереду розчинилися двері всіни і звідти сапонуло клуб'ям морозу. Нога боліла, і він спирався на довгий меч. Хтось навіть співчутливо взяв його по-під руки і допоміг зійти з високих приступків ганку. «Стань коло стіни! Стань отак, а ми зараз!» Велій Болярин Борислав одміряв на снігу тридцять кроків і сказав Юрмисько, що сипонув з терема. «Звідсюду!» Лучники знайшлися швидко, всі тридцять, як і загадував Болярин, бо майже кожен повисів у княжих сінях свій лук. Борислав проорав утоптаний сніг і поставляв лучників. «Тепер заповивайте очі!» Він розпоряджався жваво і весело, як умів робити на княжих учтах – не наче йшлося про якусь безневинну забавку, а не важилося людське життя. Заповили сте? Заповили дворі стояла ясна зоря на ніч під ногами білів сніг, але Годоєвої постаті на чорному тлі теремного зрубу майже не було видно, навіть із незав'язаними очима. Годой се знав і на якусь мить у голові майнула рятівна думка сховатися за вінокрогу Теремного, та він стримав себе. Хотілося згадати, бодай, якусь молитву, що пасувало б до такого випадку, та з пам'яті все вивітрилося. Спливли тільки не знати до чого слова котрогось апостола, чи Луки, чи Марка, і він півголосом проказав їх. На ріках вавилонських сиділи й плакали, пригадуючи Сіон. Але такі зовсім непридатні до випадку слова не трималися душі. І Годой стояв, ухопившись, убіруть за ручник меча, і голене тім'я його аж боліло від стичневого морозу й напруження. Він подумав про те, що забув у світлиці свій смушовий клобук, сумно всміхнувся і усю мить звідтам пролунав Бориславів голос. Стріль! ще встиг почути, як недружно забриніли тятиви напнутих луків, бо за 30 кроків чути навіть шепіт людини. Тоді в усьому тілі настала неймовірна слабість. Ноги підігнулися, і він упав. Лучники усі, хто пильно стежив за дивною грою, сипанули в бік терема, сковзаючись і перечіпаючи один одного, і за кілька кроків поставали мову копень. Під стіною терма нерухомо лежав князь, у якого вони щойно випустили тридцять стріл, хоч і з заповитими очима, але таки тридцять стріл із тридцяти кроків, а кожен з них убивав куницю шістдесяти і сімдесяти, влучавши в око чи бодай у голову, щоб не псувати смужка. Мовчали довго, дивлячись на розпростерту під стіною людину, і ніхто не наважувався підійти. І позаду всіх стовбичив розкристаний і простоволосий князь Богдан. І коли вже дехто, так і не здобувшись на сміливості, почав отступати назад, тіло на снігу несподівано вирухнулося. Тоді ще і ще, і годой тихо зойкнувши, сперся на меч і встав на повний зріст. Отямився першим Борислав. Підбівши до годоя, він обмацав його всього, тоді придуркувато гигикнув, і все зібрання п'яних і напівп'яних людей зареготали. В дубових колодах теремної стіни стриміли всі тридцять стріл. І стриміли так купно, що кожна з них могла протяти Годоя, коли б він в останню мить не знепритомнів і не впав. Князь Годой поїхав рано вранці, ще в досвіта, коли її двірцеві робини вставали. І ніхто до пуття не знав, у якому напрямку він зник чи подався додому на лух, чи поїхав таки до Нежені? Прокинувшись, Богдан знайшов на столі в тій кліті, де ночував гість, велику грубу книгу в дерев'яному обкладі з мідними защіпками. Весь обклад займав широкий, так само як і защіпка, мідний хрест, помережений чоловічками химерними знаками. Спершу Богдан подумав, що Годой забув книгу, та, по-перше, вона лежала на сімісінькій видноті – а, по-друге, виявилися християнським святим письмом. Це князь утямив одразу, щойно розгорнув обкладину. Він із забобонним страхом одібкнув ту книгу геть і навіть плюнув собі через плече. Ні, такої речі Годой забути не міг. Це зроблено зумисне, і Богдан не знав, що йому чинити. Покружлявши навколо столу, він простяг руку, тоді відсмикнув її, наче впікся. Потому розгорнув таки обкладену і сів на лаву. Незвиклі вічі вирізняли забуті літери грецького альфабета і поволі складали їх у слова. Так він і просидів над книгою до самого полудника, ворушачи вустами і упівголоса промовляючи сам до себе.